Välkomna alla närvarande lyssnare till Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänds på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördag den 14 september år 2013 klockan 14.00. En första repris sänds söndag den 15 september klockan 09.00 och en andra repris torsdagen den 19 september klockan 20.30.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 När jag satt här i studion för fyra veckor sedan och försökte prognostisera vad augusti månad skulle sluta med. Om vi då tittar och gör beräkning av genomsnittet av alla opinionsmätningar under augusti så gissade jag på ungefär 10%. Det blev 10,4% efter sex mätningar. Och den månaden noterade 9,9%. Det var den högsta nivån sedan december förra året. Och den näst högsta någonsin.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 Kungen kan sätta svenskt rekord som i, i antal år på tronen. Därför att, eh, jag tror att rekordet hittills är 44 år så att sitter han kvar fem år till så sätter han nytt rekord. Det kan vi då fira år 2018, eh, ett år då vi dessutom ska fira att det, var, eller sagt, att det var 300 år sedan Karl XII stupade i kampen för sitt fäder jag hittade en notis från TT där rubriken löd upprop mot främlingsfientligheten. Och då är uppmaningen då att man ska stödja ett Sverige för oss alla. Att möta inte främlingsfientligheten i vår vardag med tystnad. Det är en uppmaning som kommer i ett upprop då mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Och det publicerades då i Aftonbladet och Expressen under lördagen. Och då är själva poängen att det är dags att tala om...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 I Aftonbladet, inte minst, där var rubriken idag under lördagen den 14 september SD vill ta makt i Svenska kyrkan.